Book 86. 86. 2 86ปดสิบหกหกามอดีตตะกานซองคำถามประวัติย้อนหลังสองคำถามประวัติย้อคุณผูกเนคไทเส้นไหน Welche Krawatte hast du getragen? Welche Krawatte hast du getragen? คุณใส่รัดันไนเล่ Welches Auto hast du gekauft? Welches Auto hast du gekauft? คุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหน Welche Zeitung hast du abonniert? Welche Zeitung hast du abonniert? Wen haben Sie gesehen? Wen haben Sie gesehen? Kun dai pop k r Wen haben Sie getroffen? Wen haben Sie getroffen? Kun dai jear krai thi r u z a Wen haben Sie erkannt? Wen haben Sie erkannt? Kun tiron gii mong. Wann sind Sie aufgestanden? Wann sind Sie aufgestanden? Kun răm từ từ từ từ từ e ừ từ từ từ từ n ừ từ từ từ từ từ từ n ừ từ từ n ừ từ từ từ từ từ g ừ từ t từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ t t t t Warum sind Sie aufgewacht? Warum sind Sie aufgewacht? ทําไมคุณถึงเป็นครู Warum sind Sie Lehrer geworden? Warum sind Sie Lehrer geworden? ทําไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่ Warum haben Sie ein Taxi genommen? Warum haben Sie ein Taxi genommen? คุณมาจากที่ไหน Woher sind Sie gekommen? Woher sind Sie gekommen? คุณไปไหนมา Wohin sind Sie gegangen? Wohin sind Sie gegangen? คุณไปอยู่ที่ไหนมา Wo sind Sie gewesen? Wo sind Sie gewesen? คุณไปช่วยใครมา Wem hast du geholfen? Wem hast du geholfen? Kuntiyantrai. Wem hast du geschrieben? Wem hast du geschrieben? Kuntobkrai. Wem hast du geantwortet? Wem hast du geantwortet?